Éri Katalin, Habci király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hatalmas, telebélyes madárberkenyefa. Nem nőtt az bizony másúgy, mint vári király birodalmának kellős közepén, a palota kertjében, a királykisasszony szobájának ablaka alatt. A királykisasszony ha csak tehette, naphosszat a fa alatt üldögélt, onnan nézegette a kert pompázatos virágait, a szép szökőkutakat és a színes pillangókat. Álmodozásában, nézelődésében nem zavarta senki és semmi. Azaz, azaz valami mégiscsak zavarta. A az aranyhajú királylány ugyanis Rengeteget tüsszögött. Csik! egész nap. A messzivári birodalom lakói el is nevezték Habci hercegnőnek. Egy idő után már csak a szülei emlékeztek arra, hogy a király kisasszonynak Abélia a becsületes neve. Ez így nem mehet tovább. Nem, nem tüsszöghetsz tüsszön. folyton, Korolta leányált a király. Hapcík! Tüsszentett erre egy akkurát a hercegnő, Hogy belelemektek a berkenyefa levelei. Nem, Nem tudsz tud mást mondani? mondani? Veszélybe sodrod az egész ország hírnevét. Mérgelődött vári király, Ám lánya válasza erre is, Csak egy harsány apci volt. Édesapám! Én is szeretném már abba hagyni. Ezt a tüszögést, habcizott Abélia, még így büszkörés közben is gyönyörű lány volt, a kerti virágok hervadoztak körülötte az irigységtől. Felséges királyom, az a megoldás hogy verseny kell hirdetni a földkerekség minden királyfia számára, és közüljük az, aki tudja a receptet a király kisasszony bajára, elnyeri majd jutalmul a kezét. Legalábbis ezt írja az ezeréves uralkodói kézikönyv beteg hercegnők meggyógyításáról. Kotyantott közbe, az öreg udvari bölcs. De én nem vagyok beteg. Csak tüszögnöm kell. Tiltakozott Abélia király kisasszony. Írgum, burgum, beteg vagy vagy sem, Meghirdetem én ezt a versenyt. Már úgy is éppen ideje félhez menned, És végre lesz egy kis csend, Ha szunyókálni szeretnék ebéd után. Határozott a király, és nem lehetett eltéríteni szándékától. Küldöncök vitték szerte a hírt, világgá kültölték távoli és szomszédos országokba is, hogy várik király olyan királyfit keres, aki kigyógyítja lányát a tűztögésből, cserébe pedig elnyeri a hercegnő kezét és a fele királyságot. Özönlöttek is a hírre a kérők, Jöttek Lipityemből, Lapatyomból, Alföldéről, Felföldéről, Kukutyimból, Az Üveghegyről, De még a távoli jégbirodalomból is. Habci király kisasszony, Akarom mondani Abélia pedig, Megadóan fogadta a királyfiakat kedvenc fája, a madárberkenye ágai alatt ülve, türelmesen tűrte, hogy a jelen között kipróbálják rajta különböző gyógymódjaikat. Az egyik királyfi azt tanácsolta, hogy fogja be az orrát, és számoljon 99-ig. Na vélia ig is elszámolt, de aztán újra elkezdett tüszögni. Egy másik kérő azt javasolta, egyen citromos vagyit. A hercegnő elnyalogodott, vagy tíz gombósznyit, de akkor meg a hapcizás mellé még egy jó alapos köhögést is összeszedett. A legjobb lesz, ha koplal, mondta egy messzi országból érkezett királyfi, de Abélia korgógyomorral is tüsszögött. Nézzen a napba, jött egy újabb tanács. Nem segített ez sem. A király kisasszony akkorát hapszizott, hogy a berkenyefáról a fejére potyogtak az apró koralpiros bogyók. Jaj, jaj, édesapám! Hagyjuk már abba ezt a kísérletezést. Úgy látom, nincs a földkereksége. Egyetlen valamire való királyfisem. Csík! Csík! Csík! Csík! Vetettem már cigánykereket, szopogattam medvecukrot, mosogattam az arcomat rózsavízzel, rákcsáltam fokhagymát. Csík! És még ki tudja, mit ki nem találnak nekem ezek a kérők. Elegem van belőlük, inkább tüszszögök életem végéig. Csík! Perle. Abilia. És bizony, messzi vári király sem nagyon tudott már mit válaszolni, sőt az öreg udvari bölcs is kifogyott az ötletekből. Főleg azért, mert a palota kapujában nem várakozott már több, csakis egy, egyetlen egy árva királyfi. Ráadásul, ő is a világ legtisebb országából, Apró falváról érkezett. Az őrök nem is akarták beengedni. A királyfi azonban erősködött. Messzivári király küldöncei nem mondtak semmi olyasmit, hogy kicsi országból nem lehet jelentkezni kérőnek. Én is szeretnék szerencsét próbálni. Nem volt mit tenni. Az őrök a király elé vezették. Az udvari bölcs megállapította, hogy bizony, akkor is jelentkezhet valaki a versenyre, ha csupán akkora az országa, hogy belefér a zsebkendőjébe. Nos, ennél azért jobb a helyzet, nevetett a királyfi, és már indult is hihetős léptekkel a madárberkenyefa alatt üldögélő királykisasszonyhoz. Abélia annyira tüsszögött, hogy még a könnyei is csorogtak, csak akkor mosolyodott el, mikor meglátta a falvi királyfi csillagó szemeit. Ciprián vagyok, hajolt meg mélyen a királyfi, és leült pár lépésnyire a berkenye és a király kisasszonytól. Miért nem jössz közelebb? <sík> és miért nem mondasz semmit arról, hogy mit tegyek tüszögés ellen? Faggatózott Abélia. bélia. gondolkodom, mondta kedvesen Ciprián, és furcsa módon hunyorítva nézegetett a hercegnő felé. Talán bolond. milyen kár, pedig micsoda gyönyörű tekintete van, gondolta a király kisasszony, és próbált nagyon csendesen habcizni, ami nem volt egyszerű dolog. Tudom a megoldást! Gyere, állj fel! De azonnal! Ugrott talpra a királyfi, és felsegítette a falul Abéliát is. Hová megyünk? Ciprián kérdezte, brüszkölte a király kisasszony. De Ciprián csak húzta, húzta magával, kézen fogva, el minél távolabb a fától és a virágos kertől. A király, az udvari bölcs, meg a palota népe pedig tódult utánuk, senki sem értett az egészből semmit. Mire a palota külső kapujához értek, Abélia apa hagyta a tüszögést, mindenki felkiáltotta meglepetéstől. Gondoltam, mondta Ciprián, és elmosolyodott. – Mit gondoltál? – kérdezte a király, és bár örült, hogy kislánya befejezte a tüsszögést, nem volt felhőtlenül boldog, mert nem tetszett neki, hogy épp az aprófalvi királyfi gyógyította meg bériát. Gondoltam, hogy a madár fa miatt tüsszögsz, folyton csiklandozta az orodot az illata. – Felelt Ciprián, de nem a királynak, hanem a király kisasszonynak. Abélia csillogó szemmel egyetlen hapci nélkül nézett rá. Köszönöm, hálásan köszönöm. Messzi Vári király azonban nem mosolygott. Lári Fári, az egész birodalman tel is tele van madárbelkenye fával. Ennek a bogyójából főzik a híres nemzeti lekvárunkat, csak nem fogjuk kivágni őket egy kis tüszögés miatt. Nincs is erre semmi szükség, felelte Ciprián. Tudok egy helyet, ahol egyetlen berkenye sincs, oda viszem el Abélia király kisasszony, legalábbis, ha a feleségem akar lenni. Nézett szerelmesen az aranyhajú hercegnőre. Bárhova is veled megyek, mondta bájos mosolyal Abélia. Akkor indulhatunk is, a falvára, válaszolta Ciprián, és kézen fogta a király kisasszonyt. Csaptak hét országra szóló lakodalmat. Berkenyelek vár csokoládékrémmel töltötték az esküvői tortát. Bár egy pillanatra megrémült a nász nép, amikor Abília királykisasszony egy aprócskát tüszentett. Ám hamar kiderült, hogy kár aggódni, csak beszippantott pár szem porcukrot a lakodalmas karácsony.